Isabela Vasiliu Scraba, gronflarea lui Culianu. La vremea sa, Immanuel Kant a putut scrie cu dreptate că societatea nu reglementează decât raporturile dintre indivizi. Ea nu străbate în forul conștiințelor. Lucrurile s-au schimbat radical după ce mass media, ziare, cărți, radio, TV, internet, a încetat să fie menită informării și popularizării unor idei, devenind un instrument din ce în ce mai eficace de inoculare a ideilor în forul conștiințelor. Dând deoparte criminalitatea comunismului și a nazismului, felul cum a funcționat spălarea creierilor sau plantarea gândirii unice a celor două mesianisme, S-a văzut pe îndelete vreme de trei sferturi de veac în totalitarismul comunism și timp de 12 ani în epoca hitlerismului înscăunat în 1933. La jumătate de an după asasinatul de la Chicago, Andrei Pleșo a decretat prin Televiziunea Națională ideea după care Ioan Petru Culianu ar fi fost, vezi, Doamne, mai bun decât Eliade. Succesul plantării acestei idei lipsite de bază reală s-a datorat faptului că de atunci, chiar din anul în care fusese împușcat în ceafă, a început în regim de urgență ridicarea statuiei lui Ioan Petru Culianu. Uciderea sa a fost rituală spre a servi de exemplu și pentru alți viitori trădători ai securității, observase într-un articol Andrei Oeșteanu nepotului Leon Terăutu. Apărută fiind în engleză, lucrarea lui Curianu despre erot și magie n-a avut parte în Occident decât de un comentariu defavorabil. Fuțese scris de specialistul Charles Webster, unul dintre mari istorici ai secolului al XVII-lea, care i-a reproșat lui Culianu în recenzia sa devastatoare Citat, lipsa unei delimitări specializate și strict istorice a perioadei tratate, amestecul de perspective al explicației care trece de la istoria religiilor, la istoria ideilor și la istoria renașterii, narativul non-linear care sare de la magia aficiană la manipularea maselor în scrierile lui Giordano Bruno și așa mai departe. Încheia citatul, Vezi Charles Webster citat, fără link care s-ar fi cuvenit de Dana Jalobeanu. Ca urmearea succesului plantării părerii lui Andrei Pleșu în nenumărate alte capete, de pe soclul pe care a fost înălțat la Iași modestul profesor de română de la Groningen, el a avut prilejul să contemple ofrandele aduse ca unizeități. Ofrande i-au tot fost cologiile anuale și mulțimea tezelor de doctorat, repetând cu sfințenie setul de minciuni aflat la baza cosmetizatei sale biografii, care a necesitat adăugarea inexistente etape de urmașa lui Mircea Iliade la Divinity School. În paralel, vreme de trei decenii, lui Culeanu i s-au strâns cu pietate expiratele articole politice, succintele recenzii, paginile de jurnal intim și chiar notițele informe spre a fi transformate în cărți care să sporească numărul celor câteva teze de licență și de doctorat pregătitoare pentru o carieră de istorică a religiilor, de care n-a avut parte, fiind asasinat de securitatea comunistă înainte de angajarea sa la Divinity School. Însuși, Mircea Iliade observase că perioada comunistă a României a coincis cu vremea sterilizării spirituale prin distrugerea sistematică a adevăratelor elite culturale și ruperea legăturilor organice cu tradițiile autentic-naționale. După 6 martie 1945, în locul valorilor validate de timp, mercenarii ocupantului sovietic au instituit dominația non-valorii și selecția inversă, adică promovarea unor lucrări de valoare incertă, care să le înlocuiască pe cele autentic valoroase, având grijă totodată să distrugă volumul al cincilea dedicat culturii românești din enciclopedia României, scoasă din circuitul public și dosită la fondurile secrete ale marilor biblioteci. Tendința postcomunistă de a cobori pe mirce Iliade înălțându în locul acesteia pe turnătorul său, Ioan Petru Culianu, s-a conturat limpede din 5 octombrie 1991 când Pleșu, vizitator al lui Leonte Răutu, a decretat că cel asasinat la Chicago ar fi fost mai bun decât Mircea Eliade, părere mediatizată ulterior și prin suprimentul de litere arte și idei ale ziarului cotidianu și reluată la nesfârșit de toți naivii ușor de manipulat. Practica micșorării importanței culturale a celui mai renumit și mai apreciat istoric a religiilor din secolul 20 se poate observa în toate prezentările lui Mircea Eliade făcute de fosta editură politică. Aici sunt fără greș omise distințiile academice primite de marele filozof al religiilor, iar din 2008 tinerilor cumpărători ai cărților lui Eliade nici nu li se mai arată cine a fost autorul. În lipsa oricărei prezentări biografice, editura îi trece lui Mirce Eliade două liste extrem de lacunare. Una pasămite cu opera științifică și filozofică, alta cu opera literară. În schimb, la biobibliografia lui Andrei Pleșu, autor al câtorva culegeri de articole și eseuri urnee din rând, editura Humanitas trece negreșit întreaga recoltă de onoruri și premii obținute de acestea pe criterii politice, fie ca ministru al culturii, fie ca ministru de externe, fie ca rector la Colegiul noua Europa, Europă, care o are drept directoare pe fata lui Leon Terăutu. Din cele 45 de cuvinte din dicționar pe care asistentul de română de la Groningen ele propusese în scrisoarea din 29 august 1980, Mirce Iliade nu i-a publicat în Enciclopedia Religilor decât șapte fișe de dicționar, și acelea numai după ce au fost revizuite de un adevărat specialist, și anume profesorul Cicerone Poghirc. În România, unde ucigașii lui Culiano au rămas nepedepsiți, cele șapte fișe, formând subțirelul volum Cult, Magie, Erezii, au fost tipărite de polirom în colecția Biblioteca Ioan Petru Culianu ca să-i umfle producția bibliografică. Dacă la mijloc n-ar fi fost evidenta tendință de manipulare în direcția gonflării lui Culianu, Asemenea, carte ar fi putut fi încadrată în colecția Biblioteca cicerone Poghirc, fișele de dicționar fiind publicate și sub semnătura indo-europenistului Poghirg. După la semnătură este un indiciu cât se poate de limpede că, în opinia savantului Eliade, redactor șef al enciclopediei religiilor în 16 volume, Macmillan London, 1987, premiată în 1988, Cicerone Poghirg era mai în temă cu istoria religiilor decât asistentul de română de la Groningen. Față de Cicerone Poghirg, profesor emerit din 1980 la Rur Université Bochum, conferențind la universitățile din Atena, Düsseldorf, Freiburg, Heidelberg, Paris, Roma, Tübingen, tânărul asistent de română, n-a fost decât o promisiune retezată în mod brutal înainte de a-și da măsura capacităților cu care fusese înzestrat. Chiar dacă însă și Marele Eliade l-a ajutat pe micul asistent de la Gröningen să publice tezele necesare unei cariere academice în domeniul istoriei religiilor, la editurile care îl publicau pe el în Franța, Italia și în SUA, protejatul său nu a fost apreciat în Occident ca istoric al religiilor. Chiar se pare că la Divinity School nu i-au prea fost apreciate prelegerile. Ted Anton îi spusese fostei soțiali Culianu că, citat, la Chicago, Ioan Petru Culianu era considerat din ce în ce mai jenant de către restul profesorilor și că studenții erau sfătuiți să nu cumva să aibă cursurile lui pe curiculum dacă vor o slujbă serioasă. Încheia citatul Carmen Georgescu, e-mail din 30 martie 2015. Cele relatate de romancierul Ted Anton pot explica nedumerirea decanului de la Chicago când a sezizat interesul deplasat a celor soțiți din România să-l înregistreze vorbind de Culianu și nu despre Mirce Eliade, care făcuse gloria acestei universități americane. În filmul confecționat de televiziunea română spre a-l propulsa pe Culianu, se aude limpede părerea sa, după care Culianu nu există fără Eliade. De unde să știe decanul american că încercarea de lichidare a lui Mircea Eliade prin atacuri la comandă, cu argumente preluate din dosarul Eliade, contrafăcut în Israel spre blocarea candidaturii sale la primul Nobel, este contrabalansată în România criptocomunistă de gonflarea lui Culianu pe toate căile imaginabile? În campania din locuire al lui Mircea Iliade, acuzat fără nicio bază că vezi, Doamne, s-ar fi compromis, în locuire cu Ioan Petru Culianu, pe care compromisurile politice l-au costat viața și umilirea din momentul executării sale în closetul universității care urma să-l angajeze, când nu se afirmă direct minciuna gogonată după care urmașului Iliade ar fi fost Culianu, neadevărul este insinuat indirect prin formulări ditirambice în care se invocă impresionanta carieră științifică a lui Culianu de la Milano la Groningen până la Catedra de Profesor la Divinity School în preajma și sub aripa lui Mircea Iliade. Vezi Leon Volovici în revista 22 din 16 iulie 2007. După numai doi ani de când Andrei Pleșu se lansase în politica de gonflare a lui Culianu, decretând că asistentul de română de la Groninger ar fi fost un istoric al religiilor mai bun decât Mircea Eliade, Humanitas a publicat micul dicționar al religiilor. Cartea tradusă din franceză de Cezar Baltag avea pus pe copertă cu același corp de literă și în același rând cu Mircea Eliade numele îngrijitorului acestui volum, alcătuit de Culianu prin copierea de idei din opera Marelui Savant. În cartea din 1993, apărută la București și ulterior retipărită de ieșeni, editorii s-au tot făcut a nu seziza fraza în care Culianu scrisese că a adoptat în general punctul de vedere din istorie de croianț opere operă iliadescă de referință, premiată de Academia franceză, frază remarcată de plon editorul francez, care l-a trecut drept autor doar pe mirce Eliade. Azi, cu orice program de depistare a plagiatelor, se poate verifica sursa ideilor trecute de Culianu și iubita lui în micul dicționar. În pagina a doua a traducerii românești, scoasă de Humanitas, sunt prezentați doar Mircea Iliade și Culianu. Obscure absolvente, Weisner nu i s-a putut descoperi nicio carte proprie în domeniul istoriei religiilor, cu toate că, prin fantezia deplasată a lui Culianu, Iliade devine coautorul logodnicei discipolului cooptată de acesta din urmă, observa Ștefan Stoienescu în 2008. Neinspirat, falsul discipol ținuse să mai facă în micul dicționar reclamă lui Moșei Del de și altora de ca și cum toți cunoscuții lui Culianu Trecus de acesta în bibliografie, ar fi fost citat de Mircea Eliade în persoană. Culianu a trecut cu vederea faptul elementar că o bibliografie adusă la zi înainte de anul 1990 va scurta viața micului dicționar pe care fosta editură politică și apoi poliromul va trece doi autori folosind caracterii identice ca mărime francezii, pe coperta volumului dicționer de religion, trecusă numele lui Culianu cu litere de două ori mai mărunte. Dacă Ioan Petru Culianu ar fi ținut seama de dorința lui Mircea Eliade, expirarea lucrării din cauza trimiteri bibliografice învechite ar fi putut fi evitată. Marele filozof al religiilor, onorat pe întreg mapamondul, își sugerease protejatului său a nu folosi decât opera Eliadescă drept sursă bibliografică pentru a face sub formă de dicționar un compendiu al viziunii Eliadești asupra istoriei religiilor. Această dorință mai transpare azi doar din titlul primei ediții americane a dicționarului apărut în 1991, când încă mai trăia soția lui Mirce Eliade. The Eliad Guide to World Religions Harper San Francisco 1991. Tendința, din ce în ce mai vizibilă odată cu trecerea anilor, de a-l sălta pe Culianu și a-l propune în locul lui Mirce Eliade studenților interesați de istoria religiilor, s-a întrevăzut încă din 1993 din felul cum a fost tipărită traducerea cărții apărută în 1990 la Paris. Punerea pe piața ideilor lui Mircea Eliade în forma micului dicționar a fost însoțită de o serie de minciuni referitoare la parcursul academic al trimisului stăpânirii comuniste, cum îl considerase Virgilie Runca pe asistentul de română Culianu. Practica mediatizării de neadevăruri, fusese, ca să zicem așa, implementată de editura Nemira, odată cu prezentarea lui Culianu în 1992 de către cumnatul său, Dan Petrescu. Până să public eu în 2008 primele mele încercări de a ieși din nămorul minciunilor despre așa zisa carieră de istoric al religiilor, atribuită celui care a predat 12 ani română la Groningen, de nicăieri cititorul român nu a putut afla adevărul. Anume că Ioan Petru Culianu, devenit cetățean olandez, a fost simplu asistent al profesorului de romanistică Numan și că după moartea marului savant, nu a rămas doctorantul Culianu la catedra purtând numele Mircea Eliade. Doar abia mai târziu a ajuns Curian în SUA, obținând un post de profesor de italiană, cum i-a scris el lui Lorenzo Renzi pe 11 aprilie 1988. După curiculum vite pe care l-a alcătuit în 1990, s-a văzut că în anul universitar 1990-1991 a ajuns Culianu la faza pregătitoare a angajării sale la Chicago, unde a apucat să țină câteva cursuri de istoria religiilor până pe 21 mai 1991. Sistematic, cam prea sistematic spre a nu părea în adins, s-a propagat minciuna după care Ion Petru Culianu din 1986 ar fi urmat lui Mircea Eliade, și ar fi ajuns la Chicago profesor prin. În direcția gonflării lui Ioan Petru Culianu s-a manifestat cu succes și decanul Universității a I-CUZA de la Iași, care a inventat așa zisa paradigmă Elia de Culianu de interpretarea mitului. Ceea ce este mai mult decât absurd întrucât fostul comunist Culianu considera credințele religioase într-un mod care nu se mânea cu viziunea eliadescă prin care a fost înnoită disciplina istoriei religiilor. Dar cea mai perseverentă manipulare a fost desigur cea bazată pe scamotarea faptului că numele lui Culianu a fost necunoscut până la uciderea sa rituală ea se regăsește în părerea proprie a lui Moșei del, trâmbițată în 2006 pe coperta a patra a Psihanodiei, după care faimosul Mirce Eliade și necunoscutul Culianu ar fi fost la egalitate cei doi mari istorici români ai religiilor. Nici la editarea în 1993 a traducerii românești a dicționarului religiilor, nu s-a ratat ocazia manipulării cititorilor prin gogoși umflate peste măsură. Pe coperta a patra a micului volum îngrijit de ucenicului Iliade și iubita ucenicului, Culiano apare într-o postură pe care n-a avut-o niciodată și anume aceea de autoritate de prim rang al lumii științifice. Când a propus unui profesor să scrie un doctorat despre Mirce Iliade, o tânără a asistat la panica bruscă a universitarului, care, după ce a aruncat paltonul pe telefon, obiect de opte microfonizat de securitate, i-a spus terifiat, Dumneata, o să mă omori pe mine! Vrei să ne dea afară pe amândoi ce vrei? Ești inconștientă!" Din păcate, Premizele repetării acestei scene au fost puse în ianuarie 2023, de ziua culturii românești, când numele lui Mircea Eliade a fost făcut uitat de vicepreședintele Academiei.